Трункий і ставний, хоча тендітніший за старших братів, він був схожий одночасно і на сестру Янку, і на Ісуса Христа, як його молювали на іконах. Тільки Янка була чорнява, а Ілля русявий. Зате на Ісуса Христа він був схожий і образами лиця, і мудрістю, та ласкавістю якихось по особливому людіних очей. І рівним проділом посеред голови, що розділяв його пишне світло-бронзове волосся, Слухаймо, батько, знову повторив він. Дмитро підійшов ближче. Я ось чого вас покликав. Беріть коней і їдьте на Копирів кінець. Там, як мені стало відомо, скупчилося на майданах та вулицях майже півтори тисячі бездомних іудеїв, що з передмість утекли у Київ. Розшукайте боярина Воротислави, який керує обороною Копирвого кінця. З ним зайдіть до рабина Ісака Зайденберга і гуртом влаштите людей на подворах, щоб мали притулок і їжу. А коли з цим покінчите, відберіть з них чоловіків, здатних носити зброю, розбийте на десятки та сотні, наставте десятників та сотників, дайте всім мечі, луки, бойові сокири і визначте місця на валу, які вони мусять обороняти. «Мені залишатися там?» – спитав Ілля. Так, ти будеш там замість мене. Я повинен знати, що робиться кожного дня і навіть кожної години на тому кінці. А Добриня? Добриня допоможе тобі і повернеться назад. Я хочу послати його до Ляцьких воріт. Там боярин до Мажир. Та й взагалі, всі ви будете моїми руками і моїми очима по всьому Києву, а особливо там, де можна чекати ворожого приступу. Поділ мене дуже непокоїть. Були там нижчі і заборола слабші. Чи не привести всіх подійців у верхнє місто? Поки що не варто цього робити, сказав Добриня. Хіба коли стане дуже скрутно. Я теж так думаю. Тоді йдіть. І кожного вечора повертайтеся додому, бо я хочу знати, що робиться у нашому нещасному, обложеному Києві. Йдіть. Копирю кінець куди незабаром прибули Добриня та Ілля, був розташований у західній частині міста. З Ярославового города сюди вели могутні іудейські ворота, від яких широка вулиця пролягала до білгородських або західних воріт, звідки починався білгородський шлях. Примітка. Іудейські ворота були розташовані десь у районі сучасної Львівської площі. Білгородські, у районі, де перетинаються сучасні вулиці Львівська та Обсерваторна, територія між ними Копирів Кінець. Тут, крім корінного люду, мешкало чимало багатих євреїв або по-додішньому іудеїв, купців, гендлярів, лихварів, ремісників. Ще більше їх, особливо, бідноти, тулилося за білгородськими ворітьми понад Білгородським шляхом по схилах горбів, по ярах та понад річкою Глибочицею. Жили вони тут здавна, ще з X століття, у невеликих дерев'яних та мазаних хатинах, нерідко у напівземлянках, землянках шили чоботи, одяг, шапки, валяли валянки, виготовляли вози, зброю, бочки, діжки, верстати для ткання, займалися дрібною торгівлею, леде зводячи кінці з кінцями, формувалися. Тепер увесь цей люд з дітьми, домашніми тваринами та птицею, лантухами та вузлами, начиненими бідняцьким скарбом, рятуючись від видимої смерті, всунувся у купирів кінець і запрудив усі майдани вулиці та вузькі провулки. Значна частина їх уже познаходила притулок у своїх багатих одноплемінників та знайомих громадян, але багато хто ще сидів разом з дітьми та стариками, на своїх по побід частоколами, трясучись від осіннього холоду. «Біда!» – похитав головою Ілля, спостерівши, як бліда змучена жінка плинала посиніле, змокріле, закаляне немовля. Біда прийшла на нашу землю. Всюди стояв шум, гвалт, як це завжди буває при багатолюдних скупченнях під час війни. Хтось розмовляв, хтось плакав, хтось лаюся – Мекали голодні кози, на приїзі верещали діти. Базар не базар, ярмарок не ярмарок. Справді біда, погодився Добриня, і, зупинивши молодого грідня, що поспішав на вал, запитав. «Де нам знайти боярина Воротислава, хлопче?» Той збив шапку на потилицю, наморщив лоба. «А хіба ви його не зустріли?» Він щойно поскакав до воєводи Дмитра, не знає, Яку раду дати цьому людові! Добрині зі переглянулися. Яка досада! Це ж вони десь розминулися на тісних київських вулицях. А до Рабина як приїхати? До Рабина? Та дуже просто! Махнув рукою Гридень. Беріть зразу ліворуч, потім праворуч, потім знову ліворуч, і їдьте прямо, якраз упритеся у синагогу. А вже поряд з нею знайдете і хату Рабина. У Торополи? «Спасибі, уторопали», – відповів Ілля. Синагогу я знаю». Біля синагоги теж товпилися люди, але на Майдані панувала тиша. На дерев'яному ганку стояв невисокий чоловік у чорному одязі і щось промовляв до народу. «Хто-то?» – спитав Добриня. «Наш рабин, преподобний Ісаак Зайденберг», – відповів хтось із гурту. Рабин говорив не поспішаючи, але гаряче, переконливо – і всі уважно слухали його. Поверх звичайного одягу на ньому була чорна накидка без рукавів, ротонда, на голові невелика кругла шапочка з чорного шовку, а в руці молитовник загорнутий, оталес, білу хустину з чорними смужками. Про що ж він вам розповідав? Про єгипетську неволю. Як важко було тоді нашому народові. Такі ж страшні часи наступають для нас Знову ой-вей-вей. Примітка. Ой-вей, огоре. Ну, не про це зараз треба говорити, буркнув Добриня і направив коня просто на натовп.